І ніхто не діждеться торжества так званої ленінської національної політики, яка так ніколи й не була остаточно сформульована і визначена. Бо безглуздо і смішно було б сподіватися міфічного торжества в державі, де були знівельовані не тільки народи, а й людські душі, де всім втовкмачували про якесь злиття, так ніби ми були і не людьми, а примітивними одноклітинними амебами». І все ж, попри всю його видуму нездійсненність, цей тричлен фальшивих обіцянок протриває до тих віддалених благословенних часів, коли умре останній представник інквізиторського соціалізму, ж останні вихованці цієї нелюдської системи, бо вихованці завжди запекліші за своїх наставників. Тоді ще не міг знати що передбачення професора Черкаса здійсняться не тільки в рік смерті Сталіна, а і ще на цілі десятиліття наперед. Обіцянки будуть завжди ті самі, і жодна не здійсниться, так ніби країна наша попала в якийсь закляти коло без виходу, де голод розростається до самого неба, життя стає убогішим, ніж у диких племен, а ворожнеча між людьми доходить останньої межі, коли брат іде проти брата, син проти батька, і не лишається для людей нічого святого. Невже такий страшний спадок полишив нам Сталін? Передбачення професора Черкаса стали невдовзі збуватися. Малінков проголосив грандіозний план виробництва товарів народного споживання або зловживання штани і босоніжки замість танків і бомб, жіноча пудра замість гарматного пороху, пухові ковдри замість броневих плит, в одне вухо впускай, з іншого випускай. Хрущов намалював ще грандіознішу картину піднесення сільського господарства агроміста, укрупнені райони і колгоспи, неймовірні врожаї, кукурудза, горох. Виведені академіком Лисенком в горках ленінських радянські корови, які дають не молоко, а одразу сметану. Коли ж молоко то згущене або й шоколадне. Колись фантаст Уельс з властивим йому англійським скепсисом зауважив, що Росія занурюється у пітьму. Тепер ми на повних парах мчали в таку фантастику, яка й не снилась. Берія не виходив з пітьми, він діяв звичними методами – кусати мовчки тихцем потайки. Випереджаючи своїх суперників у боротьбі за найвищу владу, він негайно послав у всі республіки таємний лист, в якому проливав крокодилячі сльози над переслідуваними національними кадрами і проголошував, що віднині він стає їхнім першим заступником і покровителем. Звісно ж, я не міг читати того листа, не здогадувався навіть про його існування. Просвітив мене щириця, він упіймав мене в полях, визирив, щоб поблизу не було жодної живої душі, виник переді мною, як чортик з пляшки. Земля пробуджується, облесно усміхаючись, повідомив він. Пробуджується, не дуже доброзичливо відбуркнув я. Коли б і хотів я мати отут співрозмовника, то хіба що професора або Оксану, але Оксана пекла пиріжки для паталашки, а професор ще був надто слабий для наших степових мандрів. Я сидів на опочіпці над кущиком зимої пшениці, обережно промацував пальцями ніжні корінчики, перебирав крихкі грудочки чорнозиму. Чорна рілля, розорена і кулями, засіяна гей-гей, як слово апалку. «Струна моя туга, і в голосі моєму послі удуш'я звучить земля, Посліднє оруж'я, сухая влажність Черназьома. Примітка. Вірш Мандельштама. Професор Черкас зберіг серед віршів розстріляних селянських поетів і ці рідки, що належали теж убитому Сталіну, але не селянському, а міському поетові. «Звідки цей санкт Петербурзький житель?» Міг знати про сухую влажність чернозьома. Адже це геніально точно сказано. Мабуть, таємниця слова так само велика, як таємниця коріння. Рослини сховали своє коріння в землю. Це так само незбагненно, як зачаття в людей, найбільша загадковість природи. Можна проникнути в неї, оголити,